Від народження Ісуса Христа минуло понад тисячі років. Цивілізоване людство на благословенних землях від Атланти до Індії вдосконалювало без того дисконало релігію – іслам. Проте християни ще були – один з них гарно вбраний в оранжевій шовковій сорочці, підперезаний зеленої шкіри поясом з бронзовими оздобами, у темно-синьому оксамиту-халаті зі срібним позументом на опашки у сап'янових вишитих бісером капцях, проте, як воно водиться у яурів, без чалми – неквапний шов багдадським базаром. Він зовні був схожий на правовірного, мав чорну борідку і благочестиві очі, але хрестик з темного дерева зі срібним розп'яттям ісе на шиї викривав в ньому невірного. Християнин ішов так, ніби хотів щось купити. Сонце вже пекло, але він мав собі на голові полотяний китайський капелюх з великими крисами, і йому було хоч би що. Він зупинився біля каварника, який вправно маніпулював мідним і латунними джезвами – на гарячому піску, в залізному кориті над малим вогнем, і замовив арабіку наполовину з робустою. Каварник узяв велику чашку з білої китайської порцеляни із золотим обідком і налив у неї кави. Половину з мідної джезви, половину з латунної. Християнин узяв лівою рукою, а правою поштиво перехрестився, затим вдихнув аромат напою. Споглядаючи на перший погляд хаотичний, а насправді бездоганно відгладжений механізм базару, зробив перший ковток. Гарно. Недаремно в писанні сказано, що десь тут, на початку часів, був рай. Раптом у злагоджений організм базару втрутилося стороннє тіло. У натоп врізалися кінотники з особистої охорони самого халіфа. На баских сірих конях браві нукери в посріблених кольчугах – Блакитних чалмах, пов'язаних на сталеві шоломи, зі списами, прикрашеними пір'ям заморського птаха Струся, про якого купці, котрі мандрували аж поза Ефіопією, розповідають, що цей птах страшенно лютий, але дуже шляхетний, тому коли бачить чужого, ховає свою голову в пісок, аби згаряче не з'їсти невинну істоту – чи то людину, чи то звіра. Християнин захлинувся кавою. Каварник чемно підступив до нього запитати, що сталося – чи часом не втопився у каві Муравель, хоча цього бути не може, бо цього не може бути ніколи. Християнин тицнув у руки кав'ярникове порожну чашку, кинув у неї бронзову монету і швидко пішов у той бік, де халіфова гвардія прокладала шлях для якоїсь поважної особи. «Дорогу гостеві халіфа!» – кричав сотник гвардійців, розмахуючи канчиком із сирою буйволючі шкіри, переплетеною з мідним дротом і циновими кульками на кінцях. Натоп лінкувато розступався і з млявою цікавістю дивився на гостя халіфа. «Хто такий?» «Дорогу ученому над ученими», – вдовільняв цікавість НАТО Пусотник, «Океану мудрости і небу знань, улему шейхів та імаму муфтів, правнуку самого Абдули Аль-Мамуна Багдадського, просвітленому суфію і аскезному дервішу великому квазі Ібрагіму Мустафіс Андалусу». Християнин, що пробирався крізь НАТО, блаженно усміхнувся. Напевно, прийшла ейфорія від двох гатунків кави. Великого квазі Ібрагіма Мустафу в паланкінні з червоного дерева, оббитого срібними бляшками, несло шестеро м'язистих нубійців. Він вбраний був у брудну подерту волосяницю, але не на голе тіло, як того вимагає суфійський звичай, а на делікатну білого китайського шовку сорочку – Теж саме з головним убором, Простенька запорошена чалма була намотана на шовкову феску зі зрізаною китицею, борода у великого теж не засвідчувала його статус мандрівного аскета-жебрака, бо була ретельно вимита, розчесана і змащена коштовною олією зі сикаліпських реп'яхів. На ногах у дервіша були прості на вигляд капці з виправленої шкіри молодого козиняти, викладені зсередині венеційським велюром. Він сидів обкладений з усіх боків пуховими подушечками і міцно тримав обома руками річ, яку віз багдадському халіфу – скриньку з чорного африканського дерева, оббиту зеленою бронзою. Цю реліквію, успадковану ним від великого предка Абдули Аль-Мамуна Багдадського – він теж великий, квазі Ібрагім Мустафа, втаємничений усакрум-хоронитель, вирішив переправити у Багдад. Бо в Кордові, де він мав осідок, дотепер стало неспокійно, надто близько Кастильські яури-християни. Хоча й нинішні халів Багдаду Абдурахман ібн Аббас і профан, проте у нього найбільше війська під місяцем. А тим часом християнин, що ледь був не захлинувся камою двох гатунків, підійшов дуже близько до процесії. Він швидко окинув поглядом охорону, витягнув з-за пояса брунатну пляшечку, змочив нею губку, яку добув з рукава, і тицнув її під хвіст коневі нокера, що прикривав паланкін з лівого боку. Кінь заїржав, став на задні ноги і почав брикатися – Християнин скинув з плечей свій коштовний халат, на який одразу накинулося кілька жебраків з натовпу, і плигнув у паланкін. На лету він вихопив за спини пригострий даманський кинжал і з розгону встромив його у серце великому квазі Ібрагіму Мустафі. Потім вихопив з рук конаючого океану мудрості чорну скриньку і вистробнув з іншого боку паланкіна у натовп. Кінні охоронники закричали – «Гашашин! Гашашин! Гашашин! Зарізав великого! Ловіть його! Тримайте!» Але марно. Християнин щез у натовпі. Кілька днів потому чоловік, який у Багдаді вдавав із себе християнина, уже у вбранні середньої роки воїна ісламу скакав на вороному коні дорогами Персії. Радше однією дорогою, тією, що вела в гори. Їхав він щасливий. Щастя його полягало у двох речах. По-перше, він виконав завдання всемудрого Гасана Сибай, верховного імама ордену таємних убивць, який Яури чомусь називають сектою асасинів. А по-друге, що сьогодні він скромний кинжальник воїн честі, справедливості і помсти, Гаким Даразі буде в раю. Дорога, якою їхав Гаким, ставала все крутішою, тож зрештою він зліз коня і пішов пішки, ведучи вороного за воздечку. Минувши три вартові застави, Гаким нарешті постукав у браму на великій фортеці, головного оседку їхнього ордену. Варта його впізнала і відчинила браму. З поверненням, брате, слава справедливості, — привітав його начальник охорони. Слава помсті, брате. Дякую. Давай свого коня і швидко йди до превеликого Іасана. Я б умився з дороги, передягнувся. Він звелів, аби ти негайно йшов. Ні, біг до нього. Гаким бігти не міг. У нього вистачало сил лише на те, аби швидше йти. Ось він і попрямував до фортеці в фортеці. Квадратного муру з білого каменю, що оточував будинок, в якому жив Гасан Сибай, ще кілька споруд, у які, крім старого, ніхто доступу не мав, а також сад зі струмком. Ще кілька вартових чат, і скромний гакім постав перед старечі сльозливі очі всему другого Гасана. Старий жадібно дивився на чорну скриньку в руках багдадського лжехристиянина. Коли той наблизився, старий мовчки вхопив скриньку, поклав її на отоманку, обмацав, знайшов потаємну кнопку, відчинив. Трохи попорпався там і, переконавшися, що це те, чого він чекав, верховний Гасан вдоволено погладив свою білу бороду і беззубим ротом посміхнувся до Гакіма. «Вітаю тебе, брате! Ти вчинив великий подвиг! Сідай, пай каву і розповідай, як воно було!» Вони сіли на м'який, грубезний, на чотири пальці килим. Старий сам налив молодому братові кави зі срібного жбана, який до того стояв на розжареним мангальчиком, і звелів розповідати. Молодий розповів, як він пробрався у Багдад, як, дотримуючись науки всепревеликого імама Гасана, мімікрував під яура християнина, як пив каву на багдадському базарі і як, нарешті, зарізав квазі Ібрагіма Мустафу. Цей ебізод Гасан Сибаї побажав вислухати тричі. Про шлях досить таки важкий і небезпечний, Гакіма додому старий слухав неуважно. Гакім ще не завершив свою історію і, як старий з дав наказ послушникові скликати диван ордену. Гакім поштивно підвівся і хотів тихесенько відбути, але старий його зупинив. Ти, брате, мовляв, уже не простий кинжальник, а член дивану. Гаким вклонився і поцілував полухалата свого зверхника. Коли зібрався увесь диван, тринадцять вкупі з Гасаном Сибаї відбірних зарізяк, старий почав урочисту промову. Спочатку він говорив про звичні речі – про місію їхнього ордену, про те, як виконується вища воля щодо зарізаних людей, про переозброєння. мовляв, його агенти закопили в Дамаску партію найновіших, виконаних за останніми досягненнями зброярського ремесла кинжалів, чим спустошили бюджет ордену, тож доведеться економити на деяких тілесних потребах. Потім швидко затвердили виконавців на Конрада Мунферацького і, повторно, на Салаха Діна Ібн Аюба. Ще швидше провели ритуал ініціації нового члена дивану з витяжного Гакіма Даразі і, нарешті, старий приступив до головного. «Брат наш Гакім здійснив великий подвиг. Він здобув безціну для нашої справи реліквію, якою дотепер володіли негідні руки нинішнього мешканця пекла» недовченого квазі Ібрагіма Мустафи. До речі, побажаємо йому вдавитися плодами з пекельного дерева за кум і захлинутися киплячим окропом, а до того реліквією володів достойний Абдула Аль-Мамун, багдадський, а до нього ще більш достойні, справедливі і грізні люди. Тепер у володіння нею вступаємо ми. Диван схвально загудів. «Прошу бути свідками перед вищими силами, як я буду оформляти письмово наше володіння реліквією безжалісних». Гасан Сибая витягнув за килима чорну скриньку, принесену гакімом, поклав її на отоманку, відчинив, вийняв сувій пергаменту і розгорнув його на невеличкому розкладеному столику, де вже було приготовлено письмове приладдя. Каламар з чорнилом і гостро затесану тростину. «Якою мовою писати, братове?» «Якою завгодно, лише не арабською». Подав свій голос як член дивану Гаким. «Так». Підтримали його інші диванні. «Пиши, брате, нашою. А ще краще». Запропонував виходець із Согдіани Каджар Сафаві. «Мовою наших предків, тією якою писали пророки вогню». «А хто ж нею володіє?» Спитав старий Гасан. «Я». Відповів Сафаї. «Вже півтори тисячі років у нашому роду з покоління в покоління передається вміння розуміти давню мову Перської імперії і писати клинописом. Що ж, іди й пиши, брате, каджари!» Звелів верховний імам. Коли засідання закінчилося і диванні почали схилятися у прощальних поклонах, старий Сибаї знаком покликав до себе Гакіма. «Ти, брате, заслужив рай!» Гакім торкнувся губами поле зверхницького халата. Сідаю ось тут, звелів старий, і випий цю чашу. Він витягнув з зубитою позолоченим залізом скрині срібний глек і велику, теж срібну чашу, і наповнив її повінця. Пий. Коли Гаким випив, старий вивів його за руку з будинку і направив у бік саду, і легенько підштовхнув у спину. Йди. Там твій рай. Гаким заслужив. Він лежить у шовковистій дуже зеленій траві. Над ним пронизливо голубе небо, а довкола без сумніву, райські кущі. Виноградні грона над самою його головою. Поряд джерело з протічною водою. Потім він лежить уже на ложі, витканому золотом і дорогоцінним камінням. Йому служать вічно молоді юнаки з глечиками та чарами, наповненими джерельною водою, від якої не п'яніють і не болить голова. І вдосталь плодів, які йому до смаку, і м'яса птахів, які йому до вподоби. І повногруді дівчата, і чорноокі, волокі, крайські красуні, гарні, як перлини, що їх пильнують від злодіїв. І їсть він, і п'є смачно за те, що чинив у житті минулому» і одружується з чорноокими, волокими красунями. Рай вічний. Це Гаким добре знає, але несподівано його рай закінчується. Він бачить себе на випаленій сонцем траві у затінку кущів аличі з переспілими плодами і запісоченим слабеньким струмком з брудною водою поруч. А замість повногрудих дівчат біля нього стоїть начальник охорони. Він чемно штурхає гакіма ногою і каже «Вставай, брате, треба йти різати людей». Переклад за висновками фахівців медієвістів неточний сповіді розкаяного ашашина, рукопис якої було вивезено хрестоносцями з Єрусалима і який нині, кажуть, зберігається у приватному зібранні відомого канського колекціонера Кості Северного, котрий, подейкують, купив цей рукопис у одного європейського монаршого дому.